Német Klára, nem akác lombos. Szállást kérő róka. Reggelenként autóval viszem a férjem és a gyerekeket iskolába. Délután megyek értük. Ha a férjem is éppen végez, felénk csak biccent, Elindul ellenkező irányba. Várják, nálunk fontosabbak, érdekesebbek. Éjszakában nyúlnak az italozások. Amikor szakkört tartok, Juditot és Bencét azért hazahozza. Van út közben kocsma, nem kávézó, bisztró, hanem kocsma. Be kell menni. Valaki mindig csatlakozik, beszélgetnek, a gyerekek unatkoznak. Bence váratlanul megszólal. Szállást kérő róka. A pincér félreérti, dühösen lép az asztalukhoz. Számlát kérnek róla?